Escape E-frekvens Rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår hotellreceptionist Med ett inre mörker Pavo Hemmingsson Ja, men ja, jag är väl eh, lite av receptionisten på ett kackelax-hotell. Man checkar in men det är inte ofta man checkar ut alla gånger. Men man, man kanske kan ha lite skoj under tiden man är eh, hos eh, mitt etablissemang i alla fall. Jag, jag gör vad jag kan för att få det att hända så det är någonting i alla fall. Ja, du, det enda jag skulle vilja klaga på i ditt hotell. Det är att äh, ismaskinen alltid är tum. Och det är. Äh, det är inte bra det. Alltså. Du måste se till att det är mer is. För ett hotell utan is i ismaskinen. Det, äh, det har ingen klass alls. Nej, speciellt inte ute i öknen, eh, där, där behöver man svalka av sig så mycket som det går. Och ja, jag har ju ingen AC, inga fläktar, så eh, ja, det där med is, det kanske jag borde tänka på som en, en liten komfort för mina gäster åtminstone. Ja, alltså det är viktigare än vad man tror och hör och häpna, jag har faktiskt personlig erfarenhet utav just detta för... Eh, jag har gjort roadtrip genom Kalifornien och in i Nevada och det är ju dagens ämne mer eller mindre att vara mm. mellan de två staterna och bo på motell och ja alltså motell brukar inte vara sådär högklassigt men kan ändå vara ganska mysigt. Etablissemanget vi ska stifta bekantskap med idag är ju ett som har varit riktigt, riktigt lyxigt långt mycket bättre än det jag har varit på på mina stopp genom USA. Men ähm, det, det ger mig någon slags kalkor att man har varit ute och kanske kunnat landa på ett ställe med så här mycket mörker. Mm, ja Vem vet vad man eh, har att göra med när man tar och känner sig lite trött ute på, på vägen och bestämmer sig för att svänga av på första bästa ställe. Och, ja, man vet inte riktigt eh, vad det är för personer man har att göra med, vad det är för etablissemang och ja, vad de har för syfte där ute egentligen. Saiko <laughs> eh, visar ju både det ena och det andra i, i det ämnet på vad man kanske bör akta sig för lite grann. Och, mm. ja, vi går ju inte i, i de fotspåren riktigt i, i dagens avsnitt, men ja, det, det, det finns ju någonting lite märkligt i görningarna här. Ja, något litet är väl en liten underdrift om vi säger så. Det finns väldigt många hemligheter och det finns väldigt många intressanta uppsåt där ute i världen, speciellt i den här filmen får man väl säga. Men eh, nu ska jag inte få det att låta alldeles för illa därför att jag har positiva erfarenheter av det här och hade jag stannat till på ett ställe som såg ut som det här hotellet så hade jag tyckt att det var jätteläckert för det här har ju varit en väldigt visuellt intressant film av olika anledningar. Säkert saker som, som skaver, men det är något särskilt med den här 60-70-tals estetiken. Vi brukar ju landa i 80-talsträsket, det är ju ett decennium som vi är väldigt förtjusta i, se väldigt gärna i film och serier. Men det är kul när man lyckas återskapa någonting som är jag från ett närliggande decennium med, med lika mycket spännande både estetiskt och visuellt. Mm, ja, det, det här är ju en epok som är ja, mer intressant för mig egentligen än vad 80-talet är just på grund av det, det estetiska med de jordnära tonerna och de ja, extrema stilistiska valen som man väljer. Att för mycket är aldrig för mycket och man gillar att experimentera och blanda ihop olika saker och ja, det, det ter sig ofta väldigt bra på film och Fångade just estetiken kring sena 60-talet och in på 70-talet där också För det, det var en spännande tid, det var en turbulent tid Och ja, det visade sig ju också även i, i hur folk klädde sig Och hur de dekorerade sina hem och ja, hur hotellen såg ut på den tiden också naturligtvis Jo för det var någon estetisk lyx som förekom väldigt mycket på den här tiden. Det blev ju lite mer spartanskt allt eftersom tiden går men just då, då, då tyckte man att det skulle vara flärd, då tyckte man att det skulle vara spännande, det skulle vara futuristiskt. Jag menar, vi får vissa inslag här som är som hämtade från The Jetsons till exempel. Jag tänker främst på tvn som är på där i foaien som känns väldigt, väldigt 50-tal om vi ska vara ärliga. Mm. Men på det positiva sättet, jag gillar det. Det, det ger mig mysiga och sköna vibbar och... Det är faktiskt vad den här filmen gav mig väldigt mycket redan från start. Det var någonting, jag hade inte en aning om vad det var. Jag visste inte vart det skulle gå. Jag visste att det skulle vara spännande och mysterium och grejer. Man sätter sig och börjar titta. Och jag försvann in i den här direkt. Och jag tror att mycket beror på miljön, estetiken, byggnaderna, kläderna och allting. Det bara kändes så... Otroligt mysigt Sen kommer det ju in de kusliga elementen i det där myset Så det snarare blir mysrys Men det gillar vi ju det också Mm, ja, det, det gör vi ju när det, det, man, man får ja, någon sorts eh, andra dimension till det hela. Det är någonting som lurar bortom själva ytan och ja, man får lite kontrast. Det, det, det, det är aldrig fel men... Eh, Ja sen ska det göras på, på rätt sätt också om eh, man ska etablera miljön och eh, ja, själva epoken rätt också. Finna rätt stämning, atmosfär och allt möjligt. Så ja det, det, det har vi nog en hel del att säga om när vi kommer dit. Men eh, under tiden när vi är på hotellet här så ja, kan man ju säga att vi, vi bjuds ju på en hel del överraskningar. Och eh, där är ju många annorlunda personer att stifta bekantskap med och, och försöka lära känna. Men ja, det är svårt för det, det är några luriga jäklar vi har fått eh, träffa denna vecka. Jo, men de flesta som söker sig till ett ensligt hotell ute i Ingemansland, det är folk som har... Mycket att dölja kan man väl säga. Det är folk som söker sig långt från civilisationen kanske för att de har saker att avsluta, påbörja eller andra agendor som de vill sätta i rullning. Och då är ju ett litet hotell någonstans på Vishan ett, ett bra ställe att hålla till på. Och ja, många mysterier har det blivit, mycket som ska nystas upp, mycket som ska försöka identifieras. Och det var en utmaning, men en spännande sådan kan jag tycka. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Bad Times at the El Royale från 2018 med manus och regi av Drew Goddard. Och det här är en film som vi fick på vår rekommenderad lista och som du blev ganska exalterad av att vi skulle kunna ta upp. Du, du sa definitivt, lyssnarna vill att vi tittar på den, jag vill att vi tittar på den. Vi tittar på den och jag tyckte det lät som en riktigt bra idé faktiskt. Jag menar, de, de små saker som jag läste om den, de, ja, de kittlade mig på rätt sätt. De, de lockade in mig i, eh, i historien och utan att säga för mycket om, om slutresultat eller något sådant så måste jag säga att eh, det inledande intrycket av Bad Times at El Royale är riktigt, riktigt bra. Alltså jag jag sveptes in i den här filmen. Jag blev riktigt, riktigt nyfiken på vad det här var på väg. Om det berodde på just det visuella, om det berodde på skådespelarna eller om det berodde på den historia som man börjar få ta del av eller lite utav allt. Det är svårt att säga och är ju någonting som vi ska nysta i. Men jag kan inte förneka att den verkligen grep tag. Mm, ja det, det är en film som är bra på att etablera sig och göra det väldigt snabbt och effektivt i alla fall. Och Ja, det här med snabbt och effektivt det är väl eh, lite av kännetecknet för eh, manuskrivandet överlag. Men det är ju eh, i alla fall en genomtänkt historia som eh, man försöker exekvera så... Eh... Så, så rått och, och verklighetstroget som möjligt trots att man går till ganska extrema nivåer emellanåt men ja, man, man vet ungefär vad man vill ha visat för oss tittare under en, en given tidspunkt och man försöker ja, ge oss det vi vill ha men knorra till det lite stup i kvarten och Ja, jag, jag har nog en, en hel del att säga om, om arbetet både med manuset, etablering och ja, hur vi tar och etablerar oss i, i själva tidslinjen här också. Men ja, det, det är ändå någonting annorlunda och det var lite det jag gick igång på när jag fick höra talas om bad times at the El Royale först. Att oh, det här kan verkligen bli en unik, härlig, spännande nervskittlande upplevelse som man inte vet vad man har att göra med, där man inte vet vad som ska hända, där allting bara är en, en berg och dalbanfärd färd genom hela filmen, så det var det som gjorde att jag blev väldigt, väldigt nyfiken på den här filmen och ja, vi, vi fick oss både det ena och det andra under resan här, det måste jag ändå säga Ja, och förhållandevis många överraskningar också för en av anledningarna till varför jag inte är så förtjust i deckarfilmer eller filmer med mysterier, det är för att man gärna hänfaller till gamla trötta klischéer. Och det gör ju att många filmer är extremt förutsägbara. Den här valde att Börja väldigt klassiskt på så sätt att vi har en enslig plats där en grupp människor är på väg för att av olika anledningar stanna till. Man känner inte varandra, man litar inte på varandra, där är mycket misstänksamhet och många bär på hemligheter. Men där tar det klassiska slut på många sätt. Många av rollfigurerna som man gissar ska vara sig eller så går en helt annan väg ibland om man blir väldigt disorienterad- och har ingen aning om vårt storyn är på väg- och det tycker jag faktiskt är bra- då blir det ju spännande. Kan man gissa vem som är skurken- eller vem som är skyldig till ditt eller det tio minuter in i en historia- då har man ju inget att se fram emot mot slutet. Man vill ju att det ska komma successivt. Att man ska kunna sugas djupare och djupare in i historien. Och det gör man ju inte om man har listat ut det från början. Mm, nej, nej, verkligen inte. Och Ja, det har man nog svårt att göra med, med bad times här. Det, det får jag säga för filmen placerar inte ut några direkta ledtrådar under historiens lopp utan det blir verkliga chocköverraskningar istället där sanningen helt plötsligt bara uppenbarar sig och sen så får vi bara ja, hantera det hela och den nya sanningen som vi har fått leverera till oss så det är ju inte någon, någon film i det avseendet men det är ju en film som har gott om mysterium däremot ja alltså deckarfilm är kanske fel att säga men den har klassificerats som neo-noir så det är ju lite av den stilen i den här men i mm. äh, en ny tappning som jag kan uppskatta den, den känns fräsch även om den använder gamla ingredienser den får en gammal rätt att smaka nytt och fräscht och det, det uppskattar jag verkligen. Det måste jag ge en eloge för. Sen är ju frågan, håller historien hela vägen fram? Och då är ju frågan, hur lång är den här resan? Och då är mitt svar lite för lång för sitt eget bästa. Så fort du har en film över två timmar då måste du verkligen ha handling nog för det. Du får inte ha en enda dödpunkt om den inte är välplanerad som en, ja, en anningspaus i historien. För sådana behöver man naturligtvis. Men där handlingen bara stannar och står och trampar, det är inte detsamma som en anningspaus. Där finns enorma skillnader. Och till stor del måste jag väl säga att Bad Times at El Royale är väldigt välbalanserad, är väldigt välskriven. Men jag tror ändå att den hade mått bra om den hade kortats ner en del, om inte annat för att göra den lite uthärdligare spelningstidsmässigt. Missförstår mig inte, jag hade inte tråkigt, jag satt inte och tittade på klockan men jag hade ändå lite träsmak här och där när jag satt och tittade. Inte tillräckligt för att som sagt börja titta på klockan. Men när man börjar känna det, då har filmen ändå fallerat lite grann i att hålla ens uppmärksamhet. Mm, ja, jag kunde känna lite samma sak här och... Ja, jag vet inte egentligen om jag skulle vilja korta ner den här filmen för när jag blickar tillbaka på, på Bad Times at the El Royale så har jag svårt att hitta några egentliga dödscener som är helt onödiga. Där är ju långsammare scener och mer actionscener i den här filmen men där är inga scener där det känns som det inte etableras någonting där vi inte blir presenterat för information som vi behöver längre fram eh, utan det, det är bara där tempot eh, sakta ner lite grann för att sedan bara stegra i än en gång och eh, vi ska få, få reda på lite mer information om någon av karaktärerna eller platsen vi befinner oss på eller något sådant eh, så Allting vi blir presenterade för- är egentligen relevant- skulle jag säga för historien. Mm. Men... Där historien fallerar, det skulle jag säga, i atmosfären och stämningsbyggandet. Att man inte riktigt har hittat hela vägen hem för att etablera världen vi befinner oss i. Tidseran vi befinner oss i. Jag köper inte riktigt något av det där. Och spänningsmomenten som kommer, de är... De, de är inte så skitlande Som de borde vara Utan det, det känns lite mer så att det, det, det går på bara tumgång under de, de scenerna utan det, det bygger inte upp någonting. Jag får ingen så här genomgående känsla av Bad Times at the El Royale utan det är mer bara en, en film om saker som händer. Och sedan försöker man desperat att etablera det i en... Tid och, och få fram lite retroskärm. Eh, men. Det måste man göra på ett annat sätt än att bara klistra på lite gammaldags tapeter på en vägg och sätta fram lite, eh, lite funky rekvisita och, och sen är det bra, bra med det och gasa igång lite gammal populär musik från eh, rätt epok och så har man eh, 60-70-talet i ett nötskal. Nej, det, det är ju så mycket mer än så. Man måste fokusera på eh, karaktär dialogen inte minst sättet som folk pratar på man måste få fram tidsepoken på ett annat sätt än rent visuellt den måste vara inbakad i, i själen på filmen också mm. eh, så där tycker jag att eh, det, det fallerar en hel del och det känns lite som Drew Goddard eh, lite har eh, sneglat åt eh, Tarantino hållet när han har gjort den här filmen och velat få fram eh, lite hipp och eh, spännande dialog som eh, tar och eh, gör karaktärerna mer intressanta men sättet som han skriver på det, det känns så tydligt nutid jag eh, köper inte att det här är en film som, som utspelar sig då på, på 60-70-talet för eh, man, man pratar fortfarande som om eh, det borde nu och det, det känns allt för nutida i, i etableringen och, och lite av själva berättarstrukturen också att eh, göra lite mer av en homage till forna tider eh, både cinematiskt och historiskt skulle kunna få en större effekt eh, det här det, det, det känns mer som eh, ett ytligt försök att, att göra en, en retrofilm på med eh, en, en viss knorr på slutet och nej, det, det känns inte riktigt rätt om man frågar mig Vet du, jag kan faktiskt hålla med dig om att det känns snarare som en, en modern film där man försöker låta 70-tal. De får inte till det på det där genuina sättet. Det, det känns som ja man, man har en aning om vissa uttryck och vissa manér som är ja, från tiden. Men det räcker inte utan man måste ju verkligen gå in i det så där håller jag med dig, manuset fallerar ganska mycket och din liknelse med Tarantino där, den stämmer nog ganska bra också, man vill göra någonting som är... Intressant och som är väldigt regissörens egen vision som kanske inte stämmer överens med tidsepok och liknande hundraprocentigt mm. men man struntar i det därför att det är en sån intressant upplevelse och jag vet inte om bad times at El Royale verkligen når upp till den nivån. Missförstå mig inte. Jag tycker nog att dialogen och mycket av handlingen är bättre än vad du tycker. Jag fick nog ett, eh, ett bättre intryck av det än vad du gjorde. Men jag kan känna igen felen som du identifierar. Jag såg det också men jag reagerade inte lika starkt på det. Där är brister. Den känns för modern för sitt eget bästa. Och att bara ha schysst räcker inte hela vägen. Man måste verkligen gå in i det för att det ska bli rätt. Hur mycket det beror på skådespelare och hur mycket det beror på manus. Det är ju den stora frågan. Men eh, jag skulle sätta mina pengar på manuset faktiskt. Mm, ja allt bottnar nog där det, det håller jag nog med om att eh, filmen är skriven på ett visst sätt och skådespelarna måste förhålla sig till manuset på ett visst sätt och Ja, sen har det bara spunnits vidare på det och man har inte kunnat omarbeta det under tiden så att säga. Och ja, där, där finns nog de, de värsta sprickorna. Idén är ju lysande faktiskt och fantasiäggande och spännande. Men ja, själva genomförandet, det, det lämnade en del att önska, i alla fall i mina ögon. Jag tror att man hade kommit långt med bara ett par små justeringar här och där faktiskt. Jag tror inte att en fundamental omskrivning hade behövts utan det är några utav uttrycken och några utav beteendena som behöver justeras lite grann för att kännas mer tidstypiskt än modernt och med tanke på att man ändå har vissa uttryck och åsikter i den här filmen som känns väldigt tidsenligt men inte särskilt politiskt korrekt idag så är det inte tillräckligt för att verkligen generera den här bilden att det här är den tiden, det här är de idéerna man hade då, det här är vad som var socialt acceptabelt och inte och så vidare. Nej, man får lite den här känslan av att ja ah, det här får man inte lov att säga nu men man fick lov att säga då. Vi slänger in det i filmen i, i två repliker och så har vi etablerat att ah, man får lov att säga det här men eh, det är bara en av rollfigurerna som gör det för, för han är ingen bra person. De andra är ja, snäppet bättre på det sättet i alla fall och för all del man, man skulle kunna resonera på det sättet men det ger ju inte den där rätta vibben tyvärr nej det, det då arbetar man ju bara på själva ytan utan att verkligen gå in i, i kärnan, i roten på det hela vad va utgjorde den miljön vi, vi befinner oss i hur var människor på den tiden vad hade de för motivation? Hur agerade de? Eh, vad var populära uttryck på den tiden och vad berodde det på? Eh, man tar, kan ta upp sociala eh, spänningar, ja, allt möjligt för att verkligen få ihop och smälta samman och, och kännas mer verkligt. Om man bara tar vem som helst från gatan och, och ställer i en, en 60-talsmiljö och får dem att läsa repliker ur ett manus så. Gör inte det automatiskt att det här blir en, en typisk 60-talsrulle utan man måste lägga till mer än så och jag, jag är lite rädd för att Godard och Company inte riktigt har, har funnit kärnan i, i det de var ute efter och verkligen presentera för oss. Nu kan det ju vara som så att han bara har varit väldigt förtjust i estetiken som hör de här decennierna till. Och för all del, alltså jag, jag gillar stilen och jag gillar mycket av den där retrofuturismen som fanns under den här tiden. Men då hade man ju kunnat stoppa in det i en film och bara köra på och ha den estetiska stilen. Det, det mm. behöver ju inte utspela sig på den här tiden, bara för att man har den stilen. Allt beror ju på vad man gör. Men de, de har liksom ändå valt att gå åt ett håll där det är att oh, men det ska utspela sig 69, vi, vi har alla de här grejerna, vi försöker grunda det i att det här händer, de har en tv på med nyheter och det blandas <tos> upp med <tos> saker som är relevant för ja, historien och så vidare. Men det är väldigt ytliga försök att... att komma in i den här världen komma in i den här tidsepoken vill man verkligen gå hela vägen Ja, då måste man ta sig det besväret att gå hela vägen annars så känns det lite halvdant och det, det kan jag inte förneka, bad times at El Elreal känns halvdant när det gäller gestaltningen av 69, 60-tal 70-tal men det betyder inte att den är dålig, bara att historien inte når hela vägen när det gäller just att etablera tid. Ja. Eh, och ja, det var nästan tillräckligt för mig för att, att jag skulle börja rygga tillbaka lite grann och känna Nej, jag, jag hör inte hemma här, jag vill inte vara här, det här känns inte rätt liksom eh, kan man inte etablera världen så är det svårt att bry sig om vad som händer i den så det är ett ganska fundamentalt misstag om man frågar mig men eh, ska man försöka lämna den delen eh, och, och gå vidare till, till själv storyn så finns det ju ändå mycket kvalitet här mm. i, i sättet som man presenterar rollfigurerna på hur man bygger upp storyn och hur eh, mysterie eller hemlighet efter hemlighet eh, uppenbarar sig och eh, ställer allting på ända på en gång och det är saker man inte hade kunnat förvänta sig för fem öre. Så att det, det blir ju alltid nya saker som man överraskas av under filmens lopp. Och Ja det slutar ju inte förrän filmen slutar i, i, i stort sett och man tar ändå och, och skriver ihop en historia som har ett bra flyt i de här avslöjandena, hur man stegrar spänningen, eh, hur man eh, kommer till avslut och eh, tar och... Eh, Knyter ihop säcken och ja, allt det där. Alltså, man har ju mycket kvalitet här och det är ju kompetent skrivet från början till slut. Så att det, det finns ju samtidigt mycket, mycket gott med, med upplevelsen. Så att det, det, det är själva den världen där det fallerar på egentligen i, i min mening. Med andra ord så hade man lika gärna kunnat försätta den här handlingen i nutid. Mm. Bara det att hotellet är väldigt retro och det hade fungerat minst lika bra. Nu vill man ju dra nytta utav, ja vissa saker som hände politiskt vid den tiden. Mm. Andra saker som också hände vid den tiden. Hust, hust, harkel, harkel, spoiler, hust, hust. Och för all del, men det finns moderna motsvarigheter som man hade kunnat binda upp det i. Så det känns lite som en missad chans när man ändå har ett schyst mysterium. Man ändå har schyssta rollfigurer och liknande som man har en hyfsad dialog mellan. Det, det går lite upp och ner såklart med, med tanke på att eh, det, inte, det inte går hela vägen med den här historien. Ja, relativismen får man väl ändå kalla det. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på... Vad handlar egentligen Bad Times at the El Royale om? Jo, hotellet El Royale har en gång i tiden varit ett hippt och populärt ställe... ...som är byggt över gränsen mellan Kalifornien och Nevada... Men år 1969 är den tiden förbi. Fyra främlingar anländer till hotellet och finner att det är det enda gästerna där. Den eklektiska gruppen som består av en präst, en försäljare, en sångerska och en hippie väljer ut sina rum och går sina skylda vägar. Men tillvaron på det nästan övergivna hotellet ska strax bli mer livat och intressant. Det verkar som att inte en enda av personerna i El Royal är den där utger sig för att vara. Under den stundande kvällen kommer gästernas sanna ansikt att börja visa sig och deras separata agendor går inte direkt hand i hand med varandra. Men det verkar i alla fall ha valt rätt hotell för deras vistelse för El Royale har också en mörk hemlighet som så sagt det liga uppenbara sig för dess klientel. Och nu när du gick igenom handlingen här och berättade så kunde jag inte låta bli att slås av en referens. Det här känns nästan som Cluedo om vi ska vara helt ärliga. Det är fyra väldigt distinkta rollfigurer i ett slutet utrymme. Ja, de är ju på ett hotell, men de är ändå strandade av olika anledningar. Saker börjar hända och man börjar undra, vem är den skyldige till saker och ting? Nu är det inte fullt så enkelt. Som nämnt så börjar den väldigt klassiskt men sen grenar den ut i massor av mysterier, submysterier och saker som vävs samman och knyts upp och knyts ihopa och så vidare och så vidare. Men jag kunde ändå inte låta bli att få den där känslan för det, det är lite de vibbarna som Bad Times at El Royale ändå in inne och nosar på. Ja, det, det kan jag absolut se. Det, det, det känns som att man sitter och, och spelar ett spel här, och man försöker hitta var och överste scenen hör hemma med järnröret utan tvekan. Det, det är lite av, av det stämningsbyggandet som jag tror man vill åt i den här filmen också. Och, och försöka bena i hemligheten bakom eh, karaktärerna. Vem är den under eller vem är den undaste av det under eller den godaste <skratt> av det goda? Eller ja vem är vad överhuvudtaget? Eh, men Och, och liksom försöka placera dem i specifika miljöer där det är dags för dem att ja, avmaskera sig och vända på historien på en gång. Och ja, så tar vi och går vidare till nästa. Och ja, vi tar spelare efter spelare efter en turordning här. Och när vi har gått hela varvet runt och alla har fått chansen att och välja ut mördare, mordvapen och plats så är det ju dags för den slutliga konfrontationen. Vilket Ja, det är ändå är... I... Underhållande, jag, jag gillar själva premissen här definitivt mm. och eh, som du säger ingenting i, i själva historien är egentligen förankrat ordentligt i eh, 60-talets Amerika utan kunde absolut nästan med fördel vara placerad i nutiden och istället bara applicera en viss retroskärm på det hela mm. eh, men eh, nu är vi ju fullt tillbaka i vad som ska vara 1969 med den politiska situationen som den är vilket jag sätter sina spår på hotellvistelsen självfallet och vi har även lite, lite andra tidstypiska grejer som tar och, och kryper in men aldrig så påtagligt att jag känner att det blir fullkomligt centralt och integralt för handlingen men ja, ja. Vi, vi får bara köpa att vi, vi är på 60-talet och att vi har den typiska 60-talsprästen och 60-talsförsäljaren och 60-talsångerskan och 60-talshippin här istället fastän ingen riktigt övertygar mig om det men eh, själva kärnan i, i deras karaktärer, eh, vad de vill, vad deras motivation är, den är ju ändå... Förvånansvärt tydlig och det är det som räddar filmen till stor del i min mening just på grund av hur väl själva karaktärerna är skrivna. Inte i tidsepoken men alltså på ett rent personligt plan så är det en väldigt bra skildring av de här rollfigurerna. Det måste jag definitivt hålla med om. Alltså skådespelarprestationerna i den här filmen är suveräna från början till slut. Vissa av dem skakar kanske lite mer för all del. Men jag vill ändå vara generös och säga att det är ändå på den goda sidan av skalan rakt igenom. Sen är det nog lite personlig smak, vad man gillar, vad man ogillar och hur man tar till sig olika rollfigurer- men prestationerna i sig är gedigna och helgjutna, det måste jag säga. Men eh, vi kan inte riktigt gå in på rollfigurerna som vi brukar av den mycket enkla anledningen att om vi börjar nysta för mycket i dem eller prata för ingående om dem Gissa vad, vi kommer att spoljera någonting. Vi kommer att avslöja detaljer som ger en vink om vad den här historien är på väg och så vidare. Och det vill vi inte göra, tyvärr. Alltså det är en alldeles för stor del av upplevelsen. Visst, det är ingen spoiler att säga att alla har hemligheter. Alla har en agenda med varför de är där och alla har ett syfte som de försöker komma undan med. Men vad det är och hur, det vill vi undvika så gott vi kan att avslöja här. Så det kommer att bli en väldigt ytlig titt på rollfigurerna, även om vi kanske pratar lite om skådespelarna. Mm. ja det är kanske där vi får nästan lägga fokus i det här avsnittet ja. för ja det, det är ju fasaden av karaktärerna vi kan ta upp och, och ingenting annat för det här är en film som man definitivt bör ta sig an så oförstörd som möjligt så vi ska ju definitivt inte förstöra någonting för, för själva filmupplevelsen här utan ja, vi, vi, vi tar det lite hastigt som lustigt och och, och presenterar i alla fall vem vi får möta till första början och vad det kan vara för, för personer. Ja och då är det väl lika bra att börja med ett av de absolut största namnen som är med i den här filmen. Jeff Bridges som dyker upp i prästkrage och... Det var en roll jag till en början inte riktigt hade väntat mig honom i men ju mer filmen gick desto mer kändes det så passande särskilt med tanke på alla mörker och djup som han har i sin rollfigur här. Det är saker som verkligen känns väl balanserat för att passa Jeff Bridges själv. Alltså det är... Det känns genuint, det känns helt solklart och jag köper den här rollfiguren just på grund av Jeff Bridges. Nu ska jag ju tillägga att jag är väldigt förtjust i Jeff Bridges som skådespelare så han är ju väldigt skön och det här är ju en, en roll som verkligen låter honom vara sig själv samtidigt som han är någon väldigt annorlunda. Mm. Ja, på sätt och vis ja, men ändå inte kanske. Det är, det är en komplicerad karaktär här, men ja, jag, jag gillar verkligen Jeff Bridges i, i den här rollen också. Han har en sån, ja, vad ska man säga, dignitet som gör att han verkligen passar i prästkostymeringen där. Det, det känns bara rätt på något vis. Så, eh, han som, som kyrkans följare, det, det, är, ja, det går jag med på från första början. Det, det är typen av, av präst jag skulle vilja te mig till om eh, jag hade varit lagd åt det hållet. Så, ja, det, det, det är helt okej. Okay. Eh, han eh, är ändå en, en person med ett stort mot självdistans också när man presenterar sig och eh, jag kan skoja till det emellanåt också. Vilket ja, det, det, det, det bara känns som en, en skön, lite så här små cool som eh, tar och, och checkar in på hotellet. Och Jeff Bridges han, han gör honom lite lite små Lloyd, så där. och ja, det det känns bara rätt han. Hans bästa tid är förbi. Han har varit på besök i Kalifornien. Och är på väg tillbaka igen. Och ja. Resan har tärt på honom. Och ja. Där är nog lite annat som har tärt på honom också. Och det är någonting som har gjort honom väldigt, väldigt törstig under resan också verkar det som. För ja, han behöver dricka en hel del. Och ja. Och gärna det, det, det starkare grejerna också. Och... Där eh, baserar vi eh, vår, vår prästkaraktär här. Det är kyrkans fyllo lite grann så där på dekis eh, och ute på, på en liten roadtrip. Och eh, ja, det, det, det, det känns bara lite rätt i, i en film som den här tycker jag. Det är ju en väldigt liberal präst för att vara 1969 om vi säger så. Och. Ja, det har sina fördelar och det har sina nackdelar. Men i händerna på Jeff Bridges så, så blir det bara rätt. Tro oss i det här sammanhanget. Khan klarar av att lyfta den här rollen till väldigt spännande höjder. Och jag måste säga detsamma om Cynthia Erivo som eh, spelar Darlene i den här. Vår sångerska som dyker upp för hon är någon som också bär på väldigt mycket och är väldigt socialt obekväm kan man väl säga hon, hon litar inte på någon hon är väldigt vaksam men måste ändå öppna upp sig här och där för att äh, åtminstone delvis släppa in någon på livet där. hon är väldigt vaksam som nämnt och hon håller den fasaden ganska väl men där finns tillfällen där hon där hon tvingas lita på andra och det har Konsekvenser, det har fördelar, och jag uppskattar den här rollfiguren just därför att hon hon är någon som vill väldigt mycket, men hon flyr ju också från någonting. Frågan är bara: är målet eller startpunkten det som är det ja, farligaste? Mm, ja det, det kan man Fråga sig men vi, vi vet i alla fall att vi har att göra Med, med en kämpe det, det känns ganska så Självklart direkt när vi Ser Darlene Det är en kvinna som ja, Nästan har tvingats till att lära sig att, att ta för sig själv Och verkligen kämpa För allt hon har Fått genom hela Livet och det har inte Kommit saker lätt till henne, utan det, det har de verkligen fått fighta för rejält och speciellt i musikbranschen eh, där man inte har det så väldigt lätt alla gånger och som afroamerikan är det ju inte så eh, mycket lättare heller under den här tidsepåken heller mm. eh, så eh, hon har ju verkligen hinder att ta sig igenom eh, hon ska ta sig till ett, ett nytt gig i Reno och passerar genom El Royale för att och Hämta andan lite innan hon fortsätter sin resa. Det är ja, ingen lyx till var hon lever. Utan hon, hon lever från gig till gig och hoppas att hon får ihop tillräckligt med pengar för att överleva tills hon får nästa spelning. Eh, så att det, det är en, en tuff tjej vi stiftar bekantskap med som har verkligen murarna uppe, taggarna utfällda. Men ja, en, en, också en tjej som, som har någonting speciellt inom bord som eh, hon inte tillåter alla att att riktigt få eh, stifta bekantskap med Nej hon lutar ju sig väldigt hårt på personlig integritet här att det som är mitt är mitt jag vill inte släppa in dig om jag inte behöver men ibland kan det vara värt att lita på någon man måste bara avgöra vem kan jag lita på eller ej och då är det ju lätt att bli bränd den saken är säker. Men Cynthia, hon gör ju en fantastisk prestation här, alltså mm. hon är ju en riktigt, riktigt bra skådespelare och man känner ju smärtan som hon går runt med, så mm, jag, jag uppskattar verkligen det hon levererar här. Mm, ja ja verkligen eh, både skådespelarmässigt och eh, sångarmässigt blev jag imponerad av eh, Cynthia Erivo faktiskt att eh, hon var nästan den som kändes mest verklig i den här filmen och den man så att, kände mest för man eh, tog sig verkligen till den här karaktären och sympatiserade med henne genom eh, hela filmen och Ja, det, det, det var någonting där var som, som klickade och Cynthia får fram lidandet som du säger och, och det, det härjade i hennes personlighet att ja, hon går på en, en avgrundskant och, och vet inte när hon ska bara falla ner i stypet så att det, det, är, det är väldigt spännande på det sättet och det, det är verkligen det som gör karaktären så dynamisk och eh, spännande och... Ja, det, den talar verkligen till mig. Så att det, det var nästan den, eh, den fördömsta rollfiguren i min mening och, och Cynthia gör henne verkligen ja, underbart här. En annan kvinna som gör ett starkt intryck men kanske inte av samma anledning det är ju Emily som dyker upp och är eh, hippin i gänget. Men... Eh, det känns inte riktigt som att det är mycket flowerpower med den här personen. Hon känns betydligt argare och negativare så det, det, det känns konstigt att hon har den här lucken om vi säger så. Men det finns anledningar bakom det och det kommer ju också utvecklas åt olika håll. Men jag blev ändå förvånad över vilken kall person det här är av förklarliga skäl men eh, jag blev förvånad över hur avvisande hon var från start och det tar ganska lång tid innan vi börjar förstå varför men när det väl sker kan jag väl säga att helt plötsligt börjar mycket falla på plats mm. på gott och på ont det är alltid en fara när man väntar för länge med att introducera delar av en rollfigur men jag tycker ändå att man får till det på ett bra sätt här och Dakota Johnson som spelar Emily gör en solklar prestation. Alltså det är kanske inte hennes bästa roll skulle jag väl inte vilja säga men med vad rollfiguren innebär, vart hon är på väg och så vidare så måste jag ändå säga att jag tycker att det blev riktigt bra här. Mm, ja, på det stora hela, ja. Men jag är definitivt på, på din sida. Det var väldigt svårt, om inte omöjligt, att bilda sig en uppfattning om, om Emily när Hon väl eh, spatserade in på El Royale för, för första gången. Och jag kände att hon var. Ja, liten stam, helt värdelös skriven för man kunde inte få någon kontakt med henne för hon vägrade att få kontakt med, med någon annan hon stötte på utan det, det var bara iskalla handen till höger och vänster Hej, jag ska checka in, nu sticker jag. Och sen, hade ja, det var bara is hela, hela vägen. Och det är, det, det är ett dåligt sätt att, att presentera en karaktär på. Eh, för vi blev väldigt avvisande mot henne på, på en gång. Men ja, lyckligtvis så, så kommer vi att lära känna henne lite mer framöver under filmens lopp. Och då förstår vi verkligen varför hon... ...har lagt fram den här fasaden. Men eh, ja, det är, det är nog inget bra sätt att etablera en av huvudpersonerna i, i filmen- ...om eh, man inte vill att, att publiken bara ska strunta i henne fullständigt. Eh, Dakota Johnson gör det ändå med en, ett visst mått av finess- ...vilket räddar karaktärens presentation i alla fall. Eh, så att man, man kunde kanske till och med fnissa till lite grann under hennes- stenhårda attityd men ja, hon har ju mer att leverera lite senare också och det gör att karaktären växer och Dakota Johnson får ju verkligen utrymme och visa lite skådespelartalang här också För där är många känslonivåer att gå igenom och jag det tycker jag ändå hon gör full gott hela vägen vi kan ju säga som så att hon visar ju betydligt fler känslor genom historiens lopp. Men att gå in på detaljer där, det skulle vara en alldeles för stor spoiler. Så tyvärr, vi, vi kan bara säga att det finns där hon visar mer än förakt och ilska. Och allting känns väldigt logiskt för rollfiguren och rollfigurens situation. Så... Dakota Johnson gör ett bra jobb, absolut. Det är rollfiguren som är kanske lite illa avvägd men det är mer ett manusproblem än någonting annat. Och om vi ska hoppa vidare till den fjärde personen i det här gänget så är det nog den som jag hade svårast för av olika anledningar för vi har Laramie Seymour Sullivan som dyker upp och är säljare av dammsugare och det är inget fel i det men det är någonting med den här rollfigurens sätt att presentera sig som gör att man inte det riktigt tar till sig honom om vi säger så. Han är väldigt överlägsen, han är väldigt självsäker han är väldigt arrogant och han använder också vissa uttryck som eh, definitivt gör eh, Darlene väldigt illa till mods. Och som sagt var, här kommer ju de här små aspekterna som ska lite vinka på vilken tid det är, men det görs väldigt klumpigt och det görs väldigt Illa måste jag säga. Men även det är mer ett manusproblem än någonting annat. För jag tycker prestationen känns väldigt madman Jag menar, det är ju den här självsäkra kan som går runt med sitt vattenkammade hår och sin kostym och är väldigt självsäker och arrogant. Och det lyckas man väl ändå presentera här. Sen att det inte visar sig vara hela sanningen... Det är en annan aspekt och det tar ändå lite tid innan vi får reda på det. Men det första intrycket här, det är ju inte särskilt bra, men av naturliga skäl. Och jag vill ge John Ham en eloge för rollprestationen, även om rollfiguren i sig fick det att vända sig lite i magen. Ja, så är det ju, John Ham, ja han får lov att jag gestaltar en misslyckad Don Draper i den här filmen som eh, inte riktigt kommit upp i, i graderna som i Madmän-tiden utan för nöja sig med att åka runt på vägarna och sälja dammsugare istället men eh, han har humöret på topp och han är fortfarande självsäker som få och arrogant som du säger eh, men ja, jag skulle vilja säga att han, han är mycket av en relik från 50-talet i sättet han är skriven här eh, med den sortens Attityd, eh, som gör att han ja, inte riktigt passar in i eh, den förändrade världen som eh, håller på verkligen blomma ut där i slutet av eh, 60-talet utan han är eh, fortfarande fast i det förgångna och det är det som gör honom så, så svår att ha att göra med och eh, det, det, det är det som gör att det, det är lite knepigt att knyta sig an till, till vår försälja det här också men eh, ja, ja, jag tycker ändå att han var ganska eh, hyfsat skriven underlag och jag är ju lite smått förtjust i, i John Hamm och hans sätt att agera som ser eh, ut att vara helt utan eh, att han försöker utan det, det är bara någonting som händer medan han sover verkar det som eh, så han, eh, han har mycket talankarn och eh, han får ju fram den här gamla Aldas attityden på ett förnämligt sätt ändå och sen när ja, det, det, det visar sig att han är kanske lite mer en försäljaren och, och har lite mer i bagaget också så att säga så ja, det, det tycker jag ändå att det, det kommer till en naturlig förklaring allt vi har presenterats för så ja, jag, jag är ändå lite småförtjust i den här karaktären. Han tjänar ju ett väldigt viktigt syfte för historien och han är ju en viktig del av ensemblen här, naturligtvis. Men eh, han, han drog mig lite mot oss, det ska erkännas. Men jag tycker att prestationen är bra, karaktäriseringen är bra och det som han bär på, det är intressant det också. Så ja, John Ham gör en bra prestation här om en litet av en relik, precis som du säger. Och det är ju de figurerna vi egentligen tänkte ta upp här men jag vill ändå ge en liten extra eloge för så fort vi kommer in på El Royale så har vi ju en liten potche som är väldigt, väldigt nervös, väldigt, väldigt osäker och... Så fort jag såg honom så tänkte jag, okej okay, den här rollfiguren kommer att försvinna ganska fort ur filmen, han är alldeles för liten och mesig och obetydlig, men hej vad jag bedrog mig för han hade större betydelse än vad jag trodde. Mm. Inte lika mycket som de andra men definitivt mer än vad man kan tro vid en första anblick. Men eh, jag vill definitivt ge eh, Louis Pullman en eloge för hans roll som Miles Miller här för eh, han känns genuin och äkta på ett sätt jag inte riktigt hade väntat mig och så bär han på betydligt mer än vad jag trodde. Mm, ja det gör han definitivt men ja det är ju inte så konstigt kanske när han är den enda anställda på hotellet och måste konka runt på både städutrustning och eh, bagage kanske och ja allt möjligt för han måste ju vara portier, receptionist han måste vara städerska eh, han måste vara kock och bartender och ja jag vet inte allt så han har ju verkligen saker att göra eh, så det, det är inte så konstigt att han eh, är lite överallt när eh, det gäller El Royale och ja det, det är ändå en, en lite små spännande karaktär vi presenteras för med, med Miles Miller här som är väldigt, väldigt nervös och osäker av sig och ja, det, det är riktigt svårt att, att ana vart den här rollfiguren ska gå också och ja, det, det är ingen som riktigt respekterar honom eller tar honom för någonting överhuvudtaget han är bara en, en liten snorvalp som står i deras väg för en god nattsömn i stort sett <laughs> eh, och så ska han hålla på med sina pajaskonster som han har blivit lärd att eh, han ska göra för sina nya kunder och oh, allting drar ut på tiden och han är bara så enerverande men eh, ja det, det, det finns mer än den där pojksbolingen där definitivt och det gör Louis Pullman riktigt riktigt bra här tycker jag också så att ja, det var en, en spännande biroll att stifta bekantskap med och, och se hur han, han växte under filmens lopp. Och förutom Miles så dyker det ju upp andra figurer också på det här hotellet men det skulle vara en spoiler att prata om så det undviker vi. Men som nämnt väldigt bra prestationer från alla skådespelare här. Det har varit en fröjd att titta på. Och någonting som också var en fröjd att titta på, åtminstone för mig, det är dekoren till den här filmen. För även om man inte har fångat tidsepoken helt korrekt och fått till atmosfären på rätt sätt så fattade jag ändå enormt tycke för den här platsen. Jag vet inte om det beror på att jag är väldigt förtjust i Bioshock för jag fick enorma Bioshock-vibbar utav den här filmen. Det hade nästan kunnat vara en liten spin-off där att helt plötsligt så eh, får någon ta upp ett eh, gevär och springa runt och skjuta monster och annat. Det, mm, jag hade inte varit helt eh, ledsen om, om det hade hänt. Väldigt förvånad men, men jag hade accepterat om vi säger så. Skämt sidor, jag gillar verkligen hur den här filmen ser ut. Jag gillar designen jag gillar rummen jag gillar hotellet jag gillar allt vad estetik och neon heter. Det är med all säkerhet långt ifrån 100% tidsenligt. Men jag är personligen villig att se förbi det bara för att jag jag gillar en stor del av känslan jag får där. Mm, ja, vi presenteras definitivt för intressant och eh, snygg dekor. Det, det måste jag säga också. Och, eh, ja, som tapetfetischist som jag är så fanns det en hel del att, att vila ögonen på här definitivt. För det, det är mycket spännande mönster i härliga färger och ja, det går jag igång på definitivt. För att inte tala om eh, de stora eldstäderna i salongen på hotellet där också. Ja, det, det är mycket snyggt. Men ja, överlag, det, det känns så påklistrat. Och det, det, det, det känns så fel. Så det, det snygga, det, det får inte smälta in i själva filmen utan jag sitter hela tiden och tittar på ja, här försöker de verkligen ta tryck upp i ansiktet på oss var vi befinner oss eh, rent tidsmässigt just nu och i nästa scen ja här gör de det igen och igen och igen och som du sa tidigare med den här förbenade tvn som eh, måste placeras eh, mitt i centrum för en scen för att eh, visa upp tidsenliga eh, nyhetsreformer portage bara för att ytterligare ta och nöta in det här. Vi är i 60-talet. Vi är i 60-talet. Det blir lite tröttsamt eh, på det stora hela. Även om det är det snygga grejer så... Ja, det, det presenteras på helt fel sätt eh, om man frågar mig. Men... Eh, Snyggt är det ändå. Man bara ser det på det ytliga planet absolut. Där är verkligen eh, snygg dekor och snygga färgval definitivt som man eh, har hittat rätt. Eh, man har mycket praktisk belysning i, i den här filmen som ändå ger en, en viss atmosfär och som gör det skänker en, en så här mysteriefaktor och mycket mörker till miljöerna och ja, det behövs i, i den här lite, ja, jag skulle inte vilja kalla det för en neo-noir men en små-noir som det här kanske skulle kunna titulera som Eh, och eh, kameraarbetet på, på det stora hela också hur de väljer att rama in den här intrikata berättelsen eh, där, där eh, jobbar man Väldigt effektivt också skulle jag säga. Och kamerarbetet är på det stora hela riktigt bra ändå. Och ja, det, det, det visuella, det är inte mycket som, som felar om man bara tar steget tillbaka och... Och tittar rent ytligt på ja, vad vi blir presenterade för. Men ja, tittar man bortom det och eh, ser lite mer in, in på djupet så jag är jag rädd för att inte, det finns inte så mycket där. Det hjärtat och själen, det, det saknas lite. Tyvärr får jag väl hålla med om att det är väldigt mycket yta och väldigt lite substans när det gäller det visuella och kameraarbete och liknande. Inte för att det inte finns en historia, för det finns och den är faktiskt bra. Den går bara inte hela vägen som den borde ha gått. Och detsamma gäller gestaltningen av filmen. Man har någonstans valt att, ja men det ser bra ut, det räcker väl, men tyvärr så lämnar det en lite ihålig känsla här och där. Men om man är okej okay med det så måste jag ändå säga att det finns många riktigt, riktigt snygga kamerabilder i den här filmen mm. som jag gillar. Skulle jag sitta och räkna upp skulle det ta alldeles för lång tid. Men vi har många bilder där man ser två personer i samma spegelglas som vi säger så. hust hust harkel, harkel. Som jag verkligen gillar att det finns en interaktion utan att finnas en interaktion. Av naturliga skäl så ser en men inte en annan och så vidare och det finns mycket spänning där det finns mycket dramatik där och det filmas väldigt snyggt och det märks att man vill vara cinematisk i den här filmen man vill få till de här häftiga kamerabilderna där rollfigurerna rör sig i de här häftiga miljöerna och man sveper till med kameran man har en lite annorlunda vinkel här och där och så vidare och... Hade det funnits lite mer substans så hade det kunnat bli så enormt givande. Nu blir det bara snyggt och räcker det så får jag väl säga att det är en snygg film. Den är snyggt klippt, den är snyggt filmad, den är snyggt efterarbetad, det är en snygg ja, slutprodukt. Det är bara det att det är en väldigt ytlig slutprodukt och det är... Lite utav en förlust... Ja det, det är synd och skamlar. det ändå finns så mycket kvalitet i den här filmen också och ja, som du säger det, det är många scener där man verkligen har tänkt till rent visuellt och eh, det finns scener där det verkligen fungerar med vad man presenterar eh, som ja, den, den lite hemliga korridoren inne på hotellet hur den presenteras var man sätter kameran hur den belyses och hur man ser sätter eh, folk i handling i de scenerna det, det är riktigt snyggt gjort eh, av någon anledning är jag också väldigt förtjust i utomhusscenerna precis utanför hotellet där också eh, som de ramar in väldigt bra och nästan fungerar bättre än inomhusscenerna i, i många fall eh, där de jobbar mycket med, med bilddjupet och eh, där man ändå får se neonen ta och, och spegla. Säga, men man får sig en, en viss känsla där i alla fall. Men eh, ja, det, det, det blir inte mycket mer än så. Men eh, det, det, det finns kompetenser och jag säger inget annat än att det här är eh, en, en väldigt vacker film. Och man har spenderat mycket tid på att verkligen få till estetiken här. Men eh, ja. Det, det felar emellanåt och det är verkligen synd och, och, och skam på den här filmen för den, den hade verkligen kunnat ta tas till en annan nivå med, med lite mer känsla bakom där och ja, framförallt att låta bli och verkligen trycka in alla de här popdängorna och rockdängorna som de eh, har i jokboxen och eh, i radion och, och allt möjligt som eh, bara sprutar mot en konstant. Eh, det är väl nästan en låt, eh, nästan enda scen som måste sättas igång för att 60-tal, minst du att vi är i 60-tal? Och så går vi vidare så ska det pratas lite grann och oh ja ja, vet folk var vi befinner oss nu? 60-tal! Och ja, det är det blir så övertydligt vad de försöker göra med, med just musiken här och eh, det höll på att göra mig förbannad till slut faktiskt. Ja du, ända sedan Guardians of the Galaxy kom där popmusik var någonting väldigt viktigt för handlingen så har väldigt många andra filmer försökt att imitera just den biten. Men utan att ha den där emotionella vikten som musiken faktiskt har i Guardians of the Galaxy. Mm. Det är inte bara för att, ja men se här är lite 70-80-tal, vi kan slänga in det och så låter det lite fräsigt sådär samtidigt som vi slänger lite häftiga bilder på publiken. Nej, det har emotionell relevans för huvudrollen men det har nog gått många förbi. Sen kan jag tycka att okej, okay, man kan ha lite musik i den här filmen. Det känns väl ganska relevant. Men de tar det verkligen till en överdriven nivå. Den saken är säker. Och jag måste hålla med dig om det du sa om utomhusscenerna, för det är faktiskt riktigt snygga scener de också. Men jag slås av det här jag sa tidigare, att jag läste att det var en neo-noir-film. Kanske hade de skrivit fel och menade neon-noir, för då stämmer det helt plötsligt. Där är väldigt mycket mörker och väldigt mycket neon i den här filmen, och det ser läckert ut. Det ska jag ärligt erkänna. Jag tycker att den här filmen är extremt läcker. Den hade bara kunnat vara så mycket mer. Mm, och det, det är egentligen det finns som förtjänar att vara så mycket mer. Eh, med, med lite extra omtanke hade det här kunnat bli en, en riktig kultklassiker. Men ja, det, det, det finns saker som verkligen drar ner betyget på det här och det är och skamna men ändå se på, på kvaliteten som många av aspekterna av den här filmen ändå har så ja det, det, det, det är lite med ett hjärta som jag, jag tar och, och plockar fram pekpinnen för att poängtera bristerna här faktiskt. Och med det sagt är det väl hög tid för oss att röra oss mot slutsummeringen utav den här filmen. Och Bad Times at the El Royale är ju en film som, ja, har en väldigt spännande premiss och är väldigt lovande. Men nu är ju frågan om det slutade lika lovande som det började. Mm, ja det, det är verkligen frågan här men eh, det går inte att förneka att det, det, det finns en, en bra idé här och eh, Drew Goddard han har skrivit en historia som ändå i ett jämnt tempo höjer insatserna och, och levererar nya kurvor i, i storyn och man har valt en, en bra rollbesättning som ger liv åt karaktärerna men ja, Bad Times at the El Royale har ändå lite problem med att, att riktigt leverera det den vill tycker jag eh, på ytan känns allt okej okay, vilket Ja egentligen är filmens problem För det mesta är Just yta Man, man har skapat en, en periodfilm Men man har inte fångat epoken på rätt sätt Känslan av 60-talet Finns helt enkelt inte där Mycket på grund av hur Dialogerna är skrivna Det känns som en, en modern film Med en 60-tals yta Man pratar som man gör idag Vilket verkligen störde mig och För att ändå ge av rätt tidsepok så har man överdrivit alla populärkulturreferenserna i filmen. Man fullkomligt spyr ut musik från den tiden på ett och ja, övertydligt sätt. Eh, förutom eh, när det gäller Darlene där det ändå har eh, en viss relevans i berättelsen. Eh, sedan har vi nyhetsklippen på tvn som fortsätter att dunka i oss och vilken tid vi befinner oss i. Och Man gör stilistiska val i dekorer och rekvisita som är väldigt, väldigt tydligt 60-tal men som ändå inte riktigt känns äkta eh, kanske är det bara jag, men det här var någonting som verkligen tog mig ur filmen och när man sedan inte riktigt har hittat rätt ton för filmen, utan lite famlar omkring lite mellan thriller, komedi och drama, utan riktigt har, har funnit sin, sin rätta plats och attityd så, så gör inte det saken bättre ehm men med det sagt så finns det bra saker här. Själva handlingen är genomtänkt och väl utformad. Det finns bara bra skådespelarinsatser här. Fotot är snyggt, och man har gjort en hel del fräsiska estetiska val här också. Men det, det hela smälter inte riktigt samman här tycker jag. Story, skådespeleri, fotomusik: det, det skapar inte den synergi som behövs, utan det förblir just separata aspekter av filmen. Och ja Därför blev Bad Times at the El Royale Lite av en besvikelse för mig Det här är absolut inte en dålig film Utan det är istället en, en bra film Som inte riktigt kan leverera vad de vill uppnå det, det är lite som en osäker grabb Som desperat försöker vara cool Men som försöker alldeles för mycket Och ja, det hela får motsatt effekt istället Ja... Jag håller med om alla problemen vi har tagit upp om den här filmen genom avsnittet men trots det så kan jag inte tycka illa om den eller vara alldeles för negativ om den. Vill man vara riktigt kritisk då finns det saker att kritisera, definitivt. Handlingen kunde ha bearbetats med, det kunde den. Manuset kunde med dialog och maner ha etablerats ännu mer i tidsepoken än vad den faktiskt gör. Det är lite slavigt på den fronten. Och den är alldeles för ytlig för sitt eget bästa. Det kan inte förnekas. Men samtidigt uppskattar jag väldigt mycket att det finns ett mysterium här som jag inte kunde förutse. Där jag inte hade listat ut vart allt skulle hamna i början av filmen. Utan jag satt som på nålar fram till slutet. Och det tycker jag att man måste belysa för att faktiskt göra den här filmen rättvisa. Och Allt bra skådespeleri tycker jag också lyfter den här filmen och gör dialog och handling ja en stor tjänst genom att lyfta upp den för den når inte den nivån på egen hand. Jag kan inte förneka att Bad Times at El Real har massor av problem men jag tycker ändå att det är en en Skön och spännande film att se. Så jag vill verkligen rekommendera den här. Men den är betydligt ytligare än vad den kunde ha varit. Den hade förtjänat så mycket mer med tanke på all kvalitet som har lagts in här. Det är en bra film. Det är en intressant film. Men den har faktiskt essens och material- som hade kunnat göra den till en legendarisk film. Ja alltså allting finns här för att det här skulle kunna bli så mycket mer än vad det faktiskt blir. Och ja det, det finns mycket kvalitet här definitivt. Och jag vill inte förneka de, de positiva aspekterna på, på filmen. Men ja, efter att ha sett Bad Times at El Royale så kände jag att det, det hela bara var... Ja, mycket missade chanser och det, det negativa tog, tog helt enkelt överhanden för min del. Men absolut, det finns mycket att, att njuta av i den här filmen också. Det, det vill jag också ta och, och lyfta fram här. Ja, alltså jag var två personer när jag satt och såg den här filmen. Jag var både filmtittaren Danny och kritikern Danny. Och båda hade väldigt olika upplevelser. Vill man vara kritisk så finns det mycket att peta på men vill man bara ut på en spännande åktur där man inte vet var man stannar ja då är den faktiskt en fullt godtagbar rulle men som nämnt den har ju materialet till att bli så mycket mer så det, det är synd det är det faktiskt. Och på tal om film med mycket potential så ska vi nu till nästa vecka vända oss till en som siktade mot stjärnorna men landade långt därifrån. Den skulle ha blivit en stor animerad blockbuster som skulle locka alla unga till att gå till biusalongen. Men det verkar inte riktigt ha varit fallet. Nej, tyvärr inte. Ja, det skulle ha varit eh, det här episka äventyret som eh, fångade en hel generation och, och blivit den stora filmen som alla växte upp med och älskade. Men eh, ja, det, det blev inte riktigt så som det var planerat. Och eh, ja, det, det har varit mycket missade chanser där också kanske. Mycket produktionsproblem. Ja, ja vem vet vad som har ställt till det. Men... Ja, jag skulle ändå säga att vad jag minns av den här filmen när jag såg den när den hade premiär det var ändå att det... Den inte förtjänade alla påhoppen som den har fått för det finns ändå mycket spännande där. Så nu nästan 20 år efter är jag väldigt spänd på att ta återbesöka det här äventyret för att se hur det hela håller i det långa loppet också. Ja, för vi ska ju ge oss av ut i världsrymden. Världen har gått under och vi har ingen guidebok som kan hjälpa oss. Mänskligheten är en spillra av vad den har varit och allt hopp lutas mot en enda person. Frågan är om den personen är man nog att ta sig an den här utmaningen. Och... Jag vill också minnas att jag tyckte att det här var en intressant rulle när det begav sig men nu är frågan, kommer nostalgi att rädda den? Är den så katastrofalt dålig som folk påstår? Och vad är egentligen slutresultatet idag? Mm, ja, det ska bli väldigt spännande att reda ut. Och ja, det var ju väldigt länge sedan nu som vi verkligen tog och plöjde runt i galaxerna tillsammans. Så bara det gör det lite extra spännande för min del. Eh, för vi, vi behöver det, lite, lite rymd emellanåt och ta oss ut i det här eh, oändliga intet som finns där och bara se vad vi stöter på. Det är ju säkert mycket faror och eh, vi ska försöka. Vi guida mänskligheten rätt. Ja, det, det känns som vi har mycket på våra axlar nästa vecka. Ja du, vi får alltså se till att vi har vår galaktiska skattkarta redo. Och en hyfsat lojal besättning till vårt förfogande när vi ger oss av på det här episka äventyret. Men eh, tills dess...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 Musik okay.